Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil <PTSD> alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ba. Muhterem Salman qardaşlarım. Hamınızı Allah'ın selamı ile selamlayıram. Və yenə, həmşəki kimi, da olsa, sizi təqvalı olmağa, Allahdan qoşmağa çağırıram. Təqvadır insanın əxlaqına təsir göstərən, imanına təsir göstərən. Təqvasız mümin, paltarsız insana bənziyir. Hər hansı biriniz razı olarsınız ki, İctimaiyyət arasında lüt gəzəsiniz. Həmsinin təqvəsiz qiyamət günü Allahın huzuruna gedməyə heç bir müəmmin, müsəlman razı olmasın. İki tən dərs cəhənnəmlə bağlı məlzunu bitirdik. Bundan sonra bu dərslə bərabər 3 dərsimiz qalıb, inşallah. Bu dərslər əsnasında cənnətlə bağlı məlzunu da bitirəcəyik və Allahdan istəyən budur ki, bu vaxta qədər oxuduğumuz məlumatları və bundan sonra da əldə edəcəyimiz məlumatlara görə bizə savab yazsın. Qəlbimizdə bu məlumatları sabit etsin, onları unutmayaq, daima hatırlayaq. Cənnət nə deməkdir? Cənnətin lügəti Mənası, tərcüməsi Bağ deməkdir. Bağ, qostan. Lakin şəriyyətdə olan mənası Allahın müttəqillər üçün, fikir verin yenə, Allahdan qorxanlar üçün hazırladığı bağlardır. Keyfiyyəti bizə məlum olmayan cənnət bağları. Güçsə hədisdə Uca Allah buyurur ki, Salih qullarım üçün onların görmədikləri, eşitmədikləri, qəlblərinin duymadıqları bir cənnət hazır etmişəm. Və Peyğəmbə Sələm də deyir ki, istəyirsinizsə bu barədə Səzdə surəsi 17-ci ayəni oxuyur. Səzdə surəsi 17-ci ayədə Allah tala buyurur ki, Fələ tələmu nəfsün min qurrati ayəni. Heç bir insan, həni nəfs bilmir ki, onun üçün necə gözəl neymətlər hazırlanır. Bu neymətlər, bu neymətlərin necə gözəl olduğunu yalnız gördükdən sonra dərk edə bilərik. Bu barədə bəli, indi əzməlumatlar oxuyacaq, biləcək ki, cənnətdə nələr var, nələr bizi gözləyir, inşallah. Lakin onların keyfiyyəti necə nəzürlük barəsində isə, Bizim təsəvvürümüz çatmır. Təsəvvür edə bilmərik. Çünki Allah subhanahu te-alə bizim təsəvvürümüzə məhdudiyyət qalır. Onu aşa bilmirik. Lakin qiyamət günü o məhdudiyyəti götürəcək. O həddi götürəcək və biz Allahın izni ilə ər şeyi dərk edəcək. Buxari, rəhmət Allah, Səhl ibn-i Səad-i Səadinin gətirdiyi rəvayəti öz kitabında qeyd edir ki, Cənnətdə olan bir qamçının yeri dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Təsəvvimizə gətirin. Cənnətdə bir qamçının yeri qamçı qoyulmur, qamçı qoyulan yer dünya və içərisindəkilərdən xeyirlidir. Və cənnət kimlər üçün? Hər kəs iddia edə bilər ki, mən yaxşılıq edim, xeyrxalışlar görürüm, insanları elm öyrədim və cənnətə düşəcəm. Bunu iddia edə bilək. Xeyr, cənnətə düşmək üçün şərtlər var. O şərtlərə tam riayət etmədikcə cənnətə düşməzsiniz. İki şərtdir. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ تَحْدِيَ الْأَنْهَرُ خَالِ دِينَ فِيهَ Kime Allaha və Rasuluna itaət edərsə, yani səmimi qəlbdən, ixlasla Allaha Peygamber s.ə.v. göstərdiyi kimi ibadət edərsə, onları cənnətə daxil edərik. O cənnət ki, orada ağızları altında çaylar axır və o cənnət ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Və ayənin sonunu görür, necə bitirir Allah talan? Və zəlikəl fəuzul azim Bu, böyük neymətdir, xoşbəxtçilikdir, nicaddır. Bundan böyük nicad Bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Dünyada nə qədər xoşbəxt yaşayırsan yaşay, necə naz nimət içərisində yaşayırsan yaşay, cənnətin yanında o heç nədir. Cənnətin nimətləri əbədidir. Cənnətə daxil olan zümrə haqqındır. Çükür, verin, Allah s.a. nə deyir? Deyir, Və siqəl-ləzim əttəqəv rəbbəhum ilə Gətiriləcək o zümrələr ki, cənnətə daxil olacaqlar. Onlar gətiriləcək cənnətin qapısının yanına. Həttə icə cəuhə və fudixət əbuabihə və qapıları, cənnətin qapıları onların üzlə, üzlərinə açılacaq. Bu vaxt cənnətin mələkləri onlara görü nə deyəcək? Hə, bu, böyük xoşbəxtlidir. Hər adama bu deyilmir. Və qal iləhum xazinətullah sələmun sizə sülh olsun tıb-tub siz gözəl bir zümrəsiniz fədqlü həxal əbədi olaraq cənnətdə daxil olun biz bilirik ki Allah Quran-ı kərimdə nəyə bədə edirsə bu baş verəcək Allahdan istəyin budur ki o zümrənin tərkibində olanlardan olaq ilk cənnətə girən şəxs cənnətə daxil olan şəxs Əhməd s.ə.v-dir. Baxmayaraq ki, peyəmbərlərin sonuncusudur, lakin cənnətə daxil olanların əvvəlincisidir. Həmçinin onun ümməti baxmayaraq ki, ümmətlərin sonuncusudur, lakin cənnətə daxil olanların ilk ümmətidir. Peyqəmbər s.ə.v deyir ki, biz sonuncu ümmətik, və əvvəl öndə olan ümmət. Sahabələr başa düşürdük ki, Ya Rasulullah, bu nə demək? Sonuncu ümmət başa düşdük. Səndən sonra bir daha peyğəmbər gəlməyəcək və İslam ümməti sonuncu ümmətdir. Bəs əvvəl olan ümmət nə deməkdir? İzah edir ki, cənnətə ilk daxil olan ümmət sizdir. Və başqa rəvayətdə deyir ki, Allahdan istəyirəm ki, cənnətin cənnət əhlinin yarısı mənim ümmətim olsun. Və bir rəvayətdə gəlir ki, cənnətdə 120 səf olacaq sərgə, Həştad cərgəsi müsəlmanlar olacaq. Qırt cərgəsi isə yerdə qalan başqa ümmətlər. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, Peygamber s.a.v. deyir, zənnətin qapısını döyəcəm, zənnətdə olan mənəkdər soruşacaq, kimdir? Deyəcəm, Məhəmməd. Onlar deyəcək ki, bizə əmr olunmuşdur ki, səndən əvvəl bu qapını heç kəs üçün açmayaq. Hansı Peygamber gəlir gəlsin, onun üçün qapı açılmayacaq. Yalnız Məhəmməz a.sələmin üçün asıldıqdan sonra digər peyqəmbərlər daxil olacaq. Cənnətə daxil olan cənnətə soru-sualsız daxil olan zümrə varəsində əvvəlki dərslərdə tanışmışam, 70 min yenə bir daha başqa hədislə bir daha izah edəcəm. Lakin Burada çox maraqlı bir rədiz var, dəqqətlə qulaqasının. İlk soruq-sualsız cənnətə daxil olan zümrə varəsində Peyğəqəmbər salı səlləm nə xəbər verir? Onları necə rəst edir? Onlar necə insanlar olacaq? Deyir ki, o şəxslər ki, ilk təfə cənnətə daxil olacaqlar, yəni ilk cənnətə daxil olan şəx şəxslər 14 gecəli ay kimi gözəl olacaqlar. Gözəl. Və Onlar tuturmayacaqlar. Cənnət o qədər təmizdir ki, pak yerdir ki, orada onlar tuturmayacaqlar. Həmsinin üzr istəyirəm ki, kiçik və büyü bayraçıxmayacaqlar. Bu, bu murdar şeylərlə cənnətə batırmayacaqlar. Lakin bu şeylər hərə gedəcək? Necə olacaq? Onların yedikləri, içdikləri necə olacaq? Bu bayrada da həmən hədistə izah edir ki, onlar hər şəklində bədənlərindən ixraz olunacaq və bu tərdən də ətirisi gələcək Allah bunlara verib bu neyməti cənnət əhlinə həmçinin yediyi qablar qızıldan olacaq Əqamlar s.ə.v başqa rəvayətdə deyir istəmirsiniz ki onlara bu dünyada olsun o qızıl-gümüş qablar bizə isə yəni müsəlmanlara cənnətdə olsun. İstəmirsiniz? Sözsüz ki biz istəyirik ki, o qızıl qablar, gümüş qablar əbədi olaraq bizdə olsun. Yalnız bu dünyada onunla kifayətlənməyəcək. Həmçinin saçlarını da dara dara saçlarını daramaq üçün olan daraqlar qızıldan olacaq. Bu yalnız Şərmanlar üçün olan nemətdir. Bundan başqa, həmən zümrənin hər bir şəxsininə Allah Subhanahu taala 2 zövcə Verəcək. Cənnət zövcələri, onların, onların, həmən o zövcələrin, Allahın yaratdıq o zövcələrin, hurilərin, o qədər bədəni gözəl olacaq bu ayaqları o qədər incə olacaq ki, dəri, ətin üzərindən daxildə olan sümü bilinəcək, görsənəcək, o cür incə zərif, məxluq olacaqlar. Onlar arasında heç bir nifrət, həsət, vaxtılıq olmayacaq. Amma bir-birini sevəcək. Hal-hazır ki, dövrdə, yaşadığımız dövrdə gəlib sizə desələr, xüsusən də xabar izlər, niyə filan kəs, misələn, qamət şey etmir, niyə dövlət falan şey etmir, kafirdir filan filan etirazlar etsələr, sən bir kəlmə ilə cevabını verə bilərsən ki, qardaş, bura cənnət deyil. Və əgər bura cənnət olsaydı, Allah s.ə. imtihan üçün yaradırdı bu dünyayı. Və ya bütün insanlar günahsız olsaydı, Allah onları məhv edib, günahkar insanlar yaradardı. Yəni, elə insanlar yaradardı ki, xəta etsinlər və etdikləri xətaya görə. Peşman olub tövbə etsinlər. Tövbələrini də qəbul etsin. Və yaxud dediyim, o 70 min Başqa bir hədisdə gəlib Deyir ki, Rasulullah s.a.v İhamət günü Necə baş verəcək barəsində Allah mənə xəbər verdi Hətta göstərdi Mə Mən gördüm ki Bir peyqəmbər gəldi yanında Bir dəst adam, başqa bir peyqəmbər gəldi Yanında 10 nəfər, başqa birisi gəldi 2 nəfər, başqa birisi gəldi Yanında heç kəs yox idi Və bir böyük toplum Göstərildi mənə dedim ki mənim ümmətimdə dedi yox. Bu Musa əleyhissalamın ümmətidir. Sonra ondan da böyük bir, bir toplum göstərildi və dedi ki bu sənin ümmətəndir. Və onların içərisindən 70 min nəfər öndə gələnlər 70 min nəfər sorğu-sualsız, əzab-əziyyətsiz cənnətə daxil olacaqlar. Və soruşdum Peyğəmbər əsəlam deyir ki onlar kimlərdir? Ona izah edildi ki, o kəslər ki, rüquyə etməzlər, bunu izah etmişəm, nə deməkdir? Yəni, müal müalizə, etməz, müalizə etməyi tələb etməzlər, iqtiva, yəni yandırmaqla müalizə etməyi tələb etməzlər, tətayyur, bədbinlik etməzlər, yəni, ayağım süpürcəyə dəyidir, şərət üçəcək, süpürcəyə baxmaq, gecə vaxtım, nə bilim, nə olacaq, tırnaq tutmaq və s. Və rəblərinə təbəkkül edərlər. Bu şəxslər ilk cənnətə daxil olan şəxslər olacaq Və Uqqaşa anh deyir ki Ya Rasulullah, dua et ki, mən də onlardan olum Deyir ki, sən onlardansan İkinci sahabə deyir Ya Rasulullah, mənim üçün də dua etdir Uqqaşa səni qabaqladı Onunla kifayətlənir Sonra Sonrakı fəsil Kasıblar haqqındadır Kasıblar Cənnətə varlılardan əvvəl daxil olacaq bir rəvayətdə gəlib ki, 40 payız, övkür izah eləmir ki, 40 il, 40 payız, 40 il də mənasını verə bilər. İzah eləmir, yaxan deyir 40 payız. Başqa rəvayətdə isə deyir, 500 il, əvvəl, kasıblar varlılardan əvvəl cəhennətə daxil olacaqlar. Bu, demək ki, varlılar cəhennəmə gedəcək. Xeyr, yalnız varlılardan o bar dövlətini hara xərclədiyini, haradan qazandığını, nəyə sərf etdiyini, sorğu sual uzun müddət çəkdiyinə görə bir az gec cənnətə daxil olacaqlar. Abdullah ibn Amir ibn Nasir rəvayət edir ki, Peyğambar s.a.v deyir, bilirsiniz, cənnətə ilk daxil olan, mənim ümumətimlə cənnətə ilk daxil olan toplum kimlər olacaq? Sahabilər dedi ki, Allah və Rəsulü bilir. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, kəsiblar. O kəsiblar ki, qiyamət günü cənnətin qapısına yaxınlaşacaqlar. Cənnətin qapısının yanına gələcəklər və qapını döyəcəklər ki, onlar üçün cənnətin qapısını açsınlar və cənnət mələkləri deyəcəklər, soruqsal olundunuz, yani, soruqsal olunub gəlməsiniz cənnəti daxil olmağa, Onlar deyəcəklər ki, nə barəsində soruqsal olma? Nəyimiz var idi ki, onun haqqında soruqsal olmaq. Yalnız bir qılıncımız var idi, onunla Allah yolunda vuruşub, Allah yolunda öldür. Və səlam. Ondan başqa heç bir şeyimiz yox idi. Nə barəsində soruqsal olmaq? Mələklər də deyəcəklər ki, daxil ol Allahın zənnətə. Məfkir verin. Kasıblar məyus olmasınlar deyə. Allah s.ə. onlara da xüsusiyyət verir. Və həm sinin varlılar da məyus olmasınlar deyə rəvayət gəlib ki, kasıblar Peyqəmbər s.ə.v.in yanına gəlir deyir ki, ya rəsullullah, əsvarlılar, Allah yolunda xərcləyir Əbu Qəkir kimi, Ömər kimi, Osman kimi şəxsiyyətlər. Allah yolunda xərcləyir var dövlətdə. Onlar bizdən çox savab qazanırlar. Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki, Allaha təsbih edin təmhid edin ə, təhmid edin, təhlil, təkbir bu zikirlərdir Subhanallah, El-Həmdülillah, Allah-Aqbar, Lə ilə ilə Allah bu zikirləri edin savab qazanacaqsınız bir müddət sonra yenə Peyqəmbər s.ə.v.in yanına gəlib deyirlər ki varlılar da bu zikirləri edirlər Peyqəmbər s.ə.v. deyir bu Allahın onlara verili, ve, verdiyi fəzilətdir ki sizdən fərqənirlər və əlim Varlılar kəsiblardan 500 ildə sonra cənnətdə daxil ola bilər. Lakin kəsibin qazanlığı cənnətdəki yerdən qat-qat artıq yerə nail ola bilər. Əgər var dövlətini, Allahın buyurduğu kimi lazımı qaydada xərcləyərsən. Hebi o, 500 il məhşərdə dayanmaq heç bir çətinlik törətməyəcək. Onlar əgər vayiqli möminlər olublarsa, Allahın onlara verdiyi kölcə altında olacaq. Hovuzun ətrafında. O hovuz ki, bir dəfə onun suyundan içsən, 500 il yox, istəyib 1 milyon il orada qalsın, susamayacaq. Bu cür rahatlıqla gözləyəcək ki, haqqısab soruqsalı bitsin, sonra cənnətdə hasıblardan da artıq geniş yerə nail olsun. Sözsüz ki, bu yalnız layiqli möminlərə aiddir. Sonra... <coughs> Cəhnnəmə daxil olanların oradan çıxarılıb cənnətə getməsi barəsində olan hədislər. Ha bunların arasında ən məşhur hədis odur ki, zərrə qədər xardal dənəsi boyda kimin qəlbində iman varsa, xəhir-evvel Allah onu cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə daxil edəcək. Şəfaət barəsində də peyğəmbər sallalləyhə və səlləmənin və digər insanların xüsusi ümumi şəfaət barəsində də danışmışam. Əvvəlki dərslərə qulaq asıb məlumatları əldə edə bilərsiniz. <coughs> bir şey maraqlıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə Cəhənnəmdən bir qəsdə, bir qism, bir toplan insanlar çıxarılıb cənnətə daxil olacaq. Və bunların adları cəhənnəmliklər olacaq. Yəni, cəhənnəmdə olanlar. Onlar seçiləcəklər digərlərini. Peyğəmbərin sallı sallı salləmin şəfəyəti ilə cəhənnəmdən çıxıb cənnətə daxil olduqlarına görə. Böyük günah sahibləri isə o şəxs ki, yalnız Peyğəmbər sallı sallı salləmin onlara kifayət etməyəcək. Onlar Allahın istəyə altında olacaq. Böyük günah edənlər elə zənn etməsinlər ki, imanı varsa Allah onu bağışlayacaq. O, bilsinlər ki, onların bağışlanması və ya bağışlanmaması üç qismə bölünür Allah yanında. Ola bilər, Allah onları bağışlasın, et cəhənnəmə daxil olmadan cənnətə düşsünlər. Ola bilsin ki, Allah onlara cəhənnəmlik etsin, lakin tam Günahları yulmamış, əzabı bitməmiş, cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə daxil etsin və ola bilər ki, sona qədər, əzabı bitənə qədər. Əzab çəksin, sonra cənnətə geçsin. Və cəhənnəmdən çıxdıqda onları cənnətdə olan çaya salıb çıxaracaqlar ki, özlərinə gəlsin. Əzab əziyyəti olunsunlar. Lakin, yenə yadınıza salıram ki, bir an, cehnnəmə düşmək bütün dünyada olan nemətlər sənin olsa belə onu Allah yoxuna verməkdən pisdir. Yəni nə qədər insanın var dövləti olur. Birdən onun əlindən alanda necə məyus olur. Bəziləri infaq yetirir, bəziləri ürəy partlayıb ölür. Çünki o qədər neməti birdən özündən alırlar. Amma o cehnnəmə düşüb çıxmaq bir an bütün yeryüzündəki dünya malı səndə olsa, onu səndən alsalar belə o yenə bundan pistir və buna görə də Allah sual verir o cəhənnəmə daxil olana ki yeryüzündə olan nimətlər səndə olsaydı və səndən tələb olunsaydı ki, bunları ver ki, cəhənnəmə daxil olmayasan cəhənnəmə düşməyəsən, verərdin deyir, bəli, verərdim yara deyir, axı ah, mən sənə, mən səndən ondan da qat, qat az bir əməli tələb etdim Yüngül bir əməl tələb etdim. Yalnız səzdə etmək, mənə ibadət etmək. Sən bunu etmək. Sən bunu öz təkəbürlüyünə sığışdır bana. İndi isə həqiqət sənə bəlli olduqdan zora istəyirsən ki, canını qurtarmaq üçün fəda edəsən <coughs> və Allah subhanət alə inşallah bağışlayacaq onları. Lakin nə zaman hansı o üç saydığım qəsindən biri olacaq, Allah bilir Ona görə, mümin daima qorxu içində yaşamalıdır ki, birdən Allah bağışlamadı. Cəhənnəmə saldı. Cəhənnəmdən son çıxan şəxs barəsində də hədislər gəlib. <coughs> Peyğəmbər S.A.V. deyir ki, cəhənnəmdən son çıxan şəxs gətiriləcək cənnətin qapısını yanına və deyiləcək ki cənnətə gir bu cənnətin qapısına yaxınlaşacaq və elə cənnət deyəcək ki artıq cənnət dolub onun üçün yer yoxdur qaydacaq Rəbbinin üzrünə deyəcək ki Yarəb, cənnət dolub orada mənim üçün yer yoxdur Allah də Allah deyəcək ki get sənin üçün orada dünya qədər və 10 on dəfə ondan artıq yer var fikir verin Sonuncu cənnətə daxil olan şəxs üçün dünya boyda, bütün dünya boyu. Və 10 dəfə ondan artıq yer olacaq. Əsifirdov sənətdən cənnətində olanların yeri nə boyda olacaq? O şəxs ərşi yarəm. Sən mənə gülürsən. Mənə eşpəy edirsən. Yəni təsəvvür edə bilmir ki, səndən əndən çıxıb o qədər günahlar olub, Allah Allah bu qədər ona nemət verir. Buna baxmayaraq bu qədər ona nimət verir Allah s.ə. görür ki o inana bilmir ki, Allah ona bu cür rəhm eləyib, bu qədər nimət verir Allah gülür isteyza elə yox hansı məqsədlə yəni hansı e, keyfiyyətdə Allah bilir, amma Allah s.ə. ona gülür və başqa bir hədistə də başqa cür izah olunur ki, axırıncı-sonuncu cənnətə daxil olan şəxsə Mülatala deyir ki, get filan yanında, özün üçün, e, get filan yanında məskumlaş. Bu ağacın kölgəsində ol, bu ağacın altından axan çaydan, sudan istifadə et və əhdəlir ondan. Ki, bundan artıq məndən heç nə istəməyəcəksən. Deyir, yox yara, ancaq orada olur. Gəlir, sonra Allah s.ə.q. başqa bir ağaz Ondan da gözəl ağaz yaradır Və ondan da gözəl məkan yaradır Deyir ki, ya Rəbbim, ora yerləşdirəsin Allah s.ə.q. deyir ki, söz vermədin ki, bundan artıq istəməyəcəksin hə? Yenə rəhmidir ona, deyir ki, yaxşı, get O bir ağazın yana Yenə başqa bir ağaz, yenə ondan əhd alır ki, daha heç nə istəməyəcəksən mənim başqa bir ağac yaradır ondan da gözəl ondan da qəşən kölgəsi, suyu olan baxır, deyir ki, ya bəlkə məni oraya yerləşdirəsən yenə də Allah rəhm edir deyir, axı, sən söz verdin ki heç nə istəməyəcəksən, amma yenə rəhm edir deyir, get, get, orada məskunlar sonuncu dəfə deyir yəni sonuncu dəfə ağac yaradır Allah s.ə.lə, ondan da gözəl deyir ki, Rab, bunu da ver, daha heç fəndə istəmirəm səndən Allah subhanətə alə onu da verir sonra deyir ki sənə dünya qədər ondan da artıq, qat-qat artıq və yaxki rəvayətə görə 10 dəfə artıq yer verirəm, ged orada nə istəyirsən elə, kefəyir deyir ki, Rab, mənə gülürsən, istəyirə məni e, Ibn-i Məsud, bu danışan Ibn-i Məsud radiyallahu bu yerdə güldü Və kimə ki, rəvayəti danışırdı o şəxs, o tabiyyəni? Soruşur ki, nəyə gülürsən? Deyir ki, hədisi danışıram. Necə ki, Peyqəmbər s.ə.v danışır. Və gülürəm, çünki Peyqəmbər s.ə.v bu yerində güldü. O da ona görə güldü ki, Allah s.ə.v bu yerdə güldü. <gülüyor> s.ə.v. Allah, Allah s.ə.v deyir ki, get, nə qədər istəyirsən kef Yəni, arxain olmayın ki, zərrə qədər qəlbimdə imam varsa, dünya 10 on qatından artıq və Allah da mənə sevinəcək, güləcək. Bunu arxain istəməzsiniz ki, sonsuz yəni, təsəvvürmizə gəlməyən bir geniş yerimiz olsun cənnətdə. İstəməzsiniz, istəyərsiniz. Lakin orada yəni, cənnətə düşdükdən sonra, inşallah, görəndə ki, yeriniz dardır oranın əhlinə nisbətdə peşman olacaqsınız ki, kaş bu dünyada hər bir fürsətdən istifadə edərdim. Ək genişləndirərdim. Xartırardım. Cənnətdə hal-hazırda olan insanlar barəsində Peygamber s.ə.v bizə xəbər verib, bunlar şəhidlərdir, şəhidlərin ruhları. Bütün cəsədlər yerdədir. Heç bir cəsəd cənnətdə deyil. Yeganə bir cəsəddir, İsa a.s.ələmin cəsədi ruhla bərabər o e, e, 4-cü qatdadır səmadadır Allah s.ə. 2-ci qatda səmadadır Allah s.ə. onun öz dərgahına qaldırdı yerdə qalanmışsın peyğəmbərlərin cəsədi yerdə bəzilərinin ruhları səmadadır İbrahim ə. 7-ci, Musa ə. 6-cı və s. Lakin şəhidlərin ruhları cənnətdədir Nedir ki, bunu Quran-ı kərim ispat edir bu barədə dəfələr mənə işitməsiniz Allah subhanfələ deyir ki Allah yolunda öylənləri ölü hesab etməyin onlar Allah yanında dirilirlər Allahın verdiyi rüzudan yeyib içib qəzzət alırlar Peyğəmbar s.ə.v başqa bir hədəsdə deyir ki sizdən biriniz öldüyü zaman onun cənnətdə olan yeri ona göstərilir göstərilir <coughs> Və yalnız cənnətin gözəl ətrindən, havasından ona gəlir Və bilirsiniz, dua edib, deyir ki, ya Elə et qiyamət tez qovsun, o gördüyüm yerə tez satın <coughs> Cənnətin vəsvi barəsində, yəni necə nəzürlüyü barəsində Peyğəmbər s.ə.v. bizə az da olsun məlumat verib, lakin təxmini məlumatlardır. Yəni, tam şəkildə təsəvvür edə bilmərik ki, bu həqiqətən onun dediyi kimidir. Bu, dünyada gördüyümüz şeylərdən. Təxminən, gözəlliyini izah etmək üçün deyib. Deyir ki, Rəsullahi s.ə.v. Cənnəti çox qəribə bir formada vəsf etdi. Sahabələrdən biri rəvayət edir bunu və dedi ki, cənnət qızıl və gümüş kərpizlərdən bina edilib. Yəni, cənnətdə olan bütün bina edilmiş dikililər qızıl və gümüş kərpizlərdəndir. Qızıl və gümüş kərpizlərdən olan o binaların arasında olan məhlul, yəni deyək ki, prostor məhlul ki, kərpizləri bir-birinə birləşdirir. O da ətirdəndir. Ətirdir. Əzfər deyilir buna. Yerdə olan daşları yerdə olan daşlar mervari və yaquddur. Torpağı yenə ətirdir. Zəfərhan ətiri. Sonra Cənnətə daxil olan daima nimət etində olar və heç vaxt qəmqüsüsə kədər görməz. Əbədi yaşayar, heç vaxt ölməz. Qeydiyi paltar, heç vaxt köhnəlməz və daima caban qalar. Bu cür cənnəti bəs edib Peyğambar Sələm. Cənnətin qapıları barəsində də Quran-ı kərimdə və Sahih müətbər hədislərdə kifayət qədər məlumatlar gəlib. Quran-ı Kərimdə ümum öngəlib ki, cənnət və Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə bizə xəbər verir. Cəhirə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə 8 qapı var, 8 qapı. Yəni cənnətin 8 qapısı var. O qapılardan biri Rayyan adlanır və bu qapı xüsusən oruz tutanlar bu qapıdan yalnız oruz tutanlar daxil olacaq Allah bizi onlardan etsin və başqa qapıları da başqa hədislərdə sayır kimlər ki namaz qılıb namaz qapısı oru, e, sədəqə verib sədəqə qapısı cihad edib cihad qapısı və s. Əbubəkir r.a. deyir ki ya Rasulullah ola bilər ki bir insan olsun Bu qapıların hamısından daxır olsun. Rasulullah s.a.v. deyir ki, bəli, ola bilər və Allahdan istəyirəm ki, sən onlardan olasın. Bayovzunu kəslərim halına ki, bu cür Peygamber s.a.v. dua etdiyi şəxsi gecə-gündüz lənətləyir. Özü də bilmədən ona o qədər savab qazanır. Özü də bilmədən ona o qədər savab qazanır. Başqa rəvayətdə bu da çox gözəl rəvayətdir. Buna da diqqətlə qulağasın. Sonra da bacardığınız qədər əməl edin. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim dəstəmaz alıb gözəl şəkildə şahadat gətirib, yəni dəstəmazdan sonra "Əşhedənə lə iləhə illallah, və əşhedənu məhəmmədin əbduhu və rəsuluhu" duasını desə, ona cənnətin 8 qapısı açıq var və hansınla, hansi qapıdan istəsə, ondan da ora daxil olur. Dəstəməz ol, bu duanı deyə və əzirəvətləri de gəlib və namaz qıl, ikirikə. Günahlarım bağışlansın və istədiyin qapıdan daxil olun. Çətindir. Az bir əməl et, çox bir şeyə nail olun. Cənnətin qapılarının bir sücunundan digərlə qədər olan məsafəni Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə izah edib ki, Məkkədən Bəsrəyə qədər, bir hədisdə də izah edib ki, 40 illi yolu məsafəsi qədər arası var. Hər qapının. Sonra cənnətin dərəcələri barəsində cəhənnəm haqqında danışanda demişdim ki, cənnətin də dərəcələri var. Və mümin, əməli salih insanlar yüksək mərtəbələrdə, yüksək dərəcələrdə, ali dərəcələrdə olacaqlar. Taha surəcə 75-ci ayədə Allah subhanətə alədir və mən yətihim müminən qadam ilə salihət Fəuləyikə Ləhumu dərəcətul uliyə Fikir hər iki şəhərdə burada qeyd edir O kəslər ki, olaraq Salih əməl edərlər Yəni, ixlasla Peygamber s.ə.v Şəriyyətinə uyğun əməl edərlər Onları yüksək ali dərəcələr gözləyir Allah s.ə.v Onları o dərəcələrə Qaldıracaq Ebu Hürerə r.əvayət edir ki Yənə bu müminlərin dərəcəsi aid olan hədisdir deyir ki, Peyğambar s.a.v dedi kim Allaha və Rəsuluna iman gətirər namaz qılar horus tutarsa Allahın üzərində haqq olar ki, onları cənnətə daxil etsin Allah yolunda cihad etsə etməsə belə yəni, cihad edənlər və etməyənlər deməsinlər ki, cihad etməyibsə cənnətə düşməyəcək Və yə deməsinlər ki, yalnız cihad edən cənnətə düşəcək Görürsünüz ki, səhi buxardır hədiyiz Namaz qulmaq, oruç tutmaq, Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirmək kifayətdir ki, cənnətə düşəsən Məli xəvaricilərin iddiası batildir ki, cihad etməyən cənnətə düşməyəcək Sahabələr dedi ki, ya Rasulallah Qalxıb insanları müjdələyəymi? Müjdələyib deyəkmi? Onları cənnət gözləyir Yalnız Allaha iman gətirməklə Peyğəqəmbərə s.a.v. iman gətirməklə Namaz qılıb, oruç tutmaqla Onları cənnət gözləyir Bunu onlara çatdıraqmı? Resulullah s.a.v. dedi ki Cənnətin yüz dərəcəsi var Və Allah s.a.v. O, o dərəcələri O müminlər arasında bölüb Hər kəs bir dərəcədə olacaq Və Allahdan istədikdə ən yüksək olan cənnəti, ən yüksəkdə yerləşən, ən uzaq cənnəti tələb edin. O da hansı cənnətdir? Firdos cənnətdir. Daima dua etdikdə ki, Allahım bizi firdos cənnətinə daxil et. Bizə firdos cənnətini nəsib Bu cür dualar edin. Başqa rəvayətdə də deyir ki, cənnət əhli, cənnət əhlinin özlərinə xas otaqları olacaq. Və onlar bir-birinə Yəni, bir dərəcə yüksəkdə olan və hə, bir dərəcə aşağı mərtəbədə olan ondan yuxarıda, yuxarı mərtəbədə olana necə ki, biz burada ulduza baxırıq onlar da elə baxacaqlar. Hə, Təsəvvür edin ki, arasından əbələ məsnafə olacaq. Yüksək dərəcədə olanın yeri daha geniş olacaq. Onlar axtan yuxarı baxacaqlar. Necə qiftə edəcəklər ki, kaş biz də bu dünyada Hər bir kürsətdən istifadə edərdik Biz onların yanında olardır Amma heyif ki Sonraki peşmancıqımızdan heç bir faydası olmayacaq <Gülüyor> Ən yüksək dərəcə isə Cənnətdə Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin Məqamıdır O məqam Vasili adlanır Hər birimiz namazdan sonra, sonra Dua edirik Allahumma Rabbə həzihid davatı təmmə və sələtül qaymə əti Muhammedin il vəsilətə o məqam o məqamın məhmudən ilə zivadda həmən məqam o həmd olunmuş, ən hürmətli ən ucza məqam ki, sən ona qəd etmirsən o məqamı onu yetişdir ən yüksək mərtəbə Peyğəmbər sələmin mərtəbəsidir ondan sonra gəlir şəhidlər, şəhidlər də aralarında yenə bölmür kimisi daha çox Allah yolunda çalışıb Kimisi həqiqətən Allah yolunda ölüb Kimisi başqa xəstəlikdən ölüb O da şəhir adlanır Onlar yenə öz aralarında fərqlənirlər Sonra gəlir Yetimlərə əv tutanlar Və s. işlər görənlər Allah onlara o 100 dərəcənin arasında Özü istədiyi kimi Bölüşdürəcək <Gülüşmeler> Cənnətdə olan çaylar barəsində Cənnətdə olan çaylar çoxdur Onların Adlarının bəziləri bizə məlum, bəziləri məlum deyil. Umumən deyir ki, cənnətdə ağızlar altında çaylar axacaq. İstənilən çaylar, indi gələcək. Bal çayı da olacaq, şərab çayı da olacaq, süd çayı da olacaq, sudan da olacaq. Hər cür çaylar olacaq, su, şərab, süd, bal. İndi gətirəcəm o 4 yəni. Dörd çay barəsində Peyğambar Salasələm danışır. Güməyə razıda göstərildi ona. İkisi cənnətin daxilində. İkisi də xaricində, daxilində olan çaylar haqqında, çayların adları haqqında bir şey demədi A Xaricində olan çaylar haqqında dedi ki, onlardan biri nil, biri də furad çaylardı Keyfiyyəti bizə məlum olmayan, necə nəzürlüyü məlum olmayan çaylardı bundan başqa Peyğəmbər Sal-Səlləmi xas Allah tərəfindən verilmiş çay var Onun da adı hamınca məlumdur Biz, siz, biz sənə kevsər verdik Kevsər barəsində danışmışam ki, suyu süddən də alıq, baldan da şirin və s. onun keyfiyyətləri var <coughs> və yaxud dediyim o 4-növ çay barəsində isə Məhəmməd Suresi 15-ci ayəyə baxa bilərsiniz deyir ki üçün hazırladığımız cənnətdə çaylar var o çaylardan su, qoxusu, dadı dəyişməyən sudan adi sudan olan çaylar Həmçinin, yenə, qadı dəyişməyən süddən olan çaylar, həmçinin ləzzət verən şarabdan olan çaylar, baş ağrısı, əsərə, fitnələr törədən şarabdan yox. Ləzzət verən şərabdan olan çaylar və bir də saf baldan olan çaylar. bu çaylardan inşallah içib kəfələyəcəksiniz. Allaha dua edin ki, heç olmasa o çaylardan içilmək bizə nətib olsun. Həmsinin cənnətdə olan çəşmə, bulaqlar. Yenə Allah s.ə.q. Hicr surəsi 45-ci ayında deyir ki, İnnel müttəqinə fi cənnətin və uyun. Müttəqinlər cənnətdə bulaqlar başında, çəşmələr başında olacaqlar. Və bu bulaqların da bəzilərinin adları bizə məlumdur Quran-ı kərimdən. Bu bulaqlardan məsələn, kafur bulağı. Kafir bulağı yox, hə. kəfur. Kafur ətirli maddədir. Keyfiyyəti bizə məlum deyil. Yəni, bu dünyada olan kafurdan deyil. Meydə vurulan kafurdan deyil. Allah bilir, hansı kafurdur. Gözəl maddə, gözəl ili maddə qatılmış bulaqlar olacaq. Bu bulaqların suyundan o içəcəklər. <coughs> Həmçinin təsnim. Bu təsnim qatılmış bulaqların suyundan içəcəklər. Təsnimdə Allah bilir, yəni, nə Bu da Mutafifin surəsi 27-28-ci ayələrdə qeyd olunur. Həmsinin Səlsəbil adlı, yəni bu, bulağın keyfiyyəti məlum deyil, yalnız adı məlum. Adlarını qeyd etmək üçün bunları sizə bu ayələri qeyd etdim. Bu da İnsan surəsi 17-18-ci ayədə deyil. Allah s.ə.q. ə.q. istəyin, budur ki, Allah ta'ala bizim Ramazan ayı boyu Çəkdiyimiz həziyyətləri puç etməsin, onu bizdən qəbul etsin, savabınızı qat-qat artırsın, bizi bəyə saydığım neymətlərə nəsib etsin. Subhanıq Allahım, Allahım, Allahım, həmdi qəşədən, ələyəm, əsləxfuruqa <gülüyor> <gülüyor>